21. Морська піхота йде в наступ. Старий доктор Брит за допомогою міс Фауст пороздавав різвяні шоколадки друкаркам, і ми повернулися до його кабінету. «На чому ми зупинились?» – спитав він. «А, так-так. І він попросив мене уявити морських піхотинців Сполучених Штатів, що пропадають у богом забутому болоті. Їхні вантажівки, танки та гаубиці буксують», – сумно сказав він, Грузнучі у смердючій багнюці». Він підняв палець і підморгнув мені. Але припустимо, юначе що один із солдатів має крихітну капсулу із зернятком льоду 9 із програмою для атомів води, щоб вони створили нову структуру замерзли. Якщо цей солдат кине зернятку у найближчу калюжу, то. калюжа застигне, припустив я. А багнюка навколо калюжі застигне. І всі калюжі в уже замерзлому ґрунті теж замерзнуть. А озерця та струмки серед замерзлої трясовини. Теж замерзнуть. Отож бо й воно, вигукнув він. А морська піхота Сполучених Штатів вилізе з болота і піде в наступ.